Keleti Károly Egy lakást elcserélni nem gyerekjáték manapság. Más a dolog, ha valakinek protekciója van. De milyen van Keleti Károlynak? Egy szűk mellékutcában fekvő, lebontásra ítélt házban működő, szomorú kis drogéria üzletvezetőjének. Neki egyébként nem valami különleges lakás kellett. Neki az volt a fontos, hogy új lakása a Keleti Károly utcában legyen. Lótot futott, minden követ megmozgatott, s végül elérte célját. Behurcolkodott egy szobakonyhás lakásba, a keleti Károly utcában. De még körülse nézett, és már is elfogta az az érzés, hogy neki még mindig hiányzik valami. És bár alaposan kiköltekezett a hurcolkodásban, utolsó pénzén névtáblát csináltatott, és így kiszögezhette az ajtajára is, hogy keleti Károly, és most szomorú hírt mondok, keleti Károly még így sem volt elégedett. Ezúttal már csak hosszú fejtörés után tudta kisütni, hogy mivel elégíthetné ki hiányérzetét. Egy darab zsírkrétát szerzett, és azzal ráírta a téli kabátja háttára, hogy keleti Károly. És mint a kicserélték volna. Azóta ott gubbaszt, panyókára vetett téli kabátban, arccal a saroknak, háttal a külvilágnak. Megházasodott, és a felesége, Keleti Károlyné, a kabát alatt kuksolva két egészséges kisfiút hozott a világra. Így már nem hiányzik neki semmi, és ezúttal üzeni a kedves olvasóknak, hogy minnyáján jó húsban vannak, elégedettek, és nagyokat nevetnek a kabát alatt. Most már kereshetik? ha, -ha!